Pista 26 Istoria culturii și civilizației Patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 263 Grecii spuneau că două treimi din bogățiile lumii se află adunate la Constantinopol și același râmare punct de clarii confirmă Ghilimele. Cred că atâta bogăție nu se găsește în 40 din cele mai bogate orașe ale lumii, luate la un loc. Închid ghilimele, în paranteză, 5 Roman, 81, închid paranteza. Centrul vieții populare constantinopolitane era hipodromul. În forma sa inițială fusese construit de Septimius Severus, modelul fiind Circus Maximus din Roma. În formă de patru later alungit, în paranteză, arena largă de 118 metri, avea o lungime de aproximativ 500 metri. Închid paranteza, avea o capacitate de peste 30 de mii de locuri. Era legat de ghilimele Palatul Sacru, închid ghilimele, printr-o lungă galerie prin care împăratul putea veni direct în tribuna sa. Ansemnul de construcții era precedat de o capelă dedicată Fecioarei. Urma, o curte, în dreapta și în stânga erau grajdurile în care caii erau aduși în ajunul curselor. În fața tribunei imperiale era un turn masiv, surmontat de patru cai de bronz aurit, înalți de aproximativ trei metri. Erau sculpturile antice, opera lui Lisip, se scrie lui Y.S.I.P., aduse în secolul IV de Teodosius I din insula Chios. Vezi notă 1 Citez notă 1 Aduși de venețieni în 1204, caii de bronz vor fi instalați în paranteză unde se afla, zi paranteza, pe terasa de deasupra portalului bisericii sub mare punct, Marco din Veneția. Încheiat notă 1 în centrul și de-a lungul arenei era Spina, platforma cu trei monumente, un obelisc egiptean înalt de 25 metri, în paranteză, ridicat de Tutmes, se scrie t -ut -h -m s. al treilea, la Heliopolis în 1700, înaintea ere noastre, închid paranteza, adus de Teodosius I în 390 și pe al cărui pedestal sunt sculptate în paranteză, vizibile și azi, închid paranteza, scene legate de spectacole de circ în prezența împăratului, un alt obelisc înalt de 32 metri, acoperit cu plăci de bronz, iar în mijlocul spinei, o coloană de marmură, în paranteză, adusă din templul lui Apollo din Delfi, închid paranteza, în formă de trei șerpi încolăciți, având în vârf un trepied de aur, în amintirea victoriei de la platea împotriva Persilor în jurul arenei, 40 de rânduri de bănci de marmură, deasupra ultimului rând, o promenadă cu 10 de statui de marmură aduse din temple, în paranteză, Hercule de Lisip, Lupoica alăptând pe Romulus și Remus, statui imperiale și altele, închid paranteza, toate aceste opere de artă au fost jefuite în 1204 de cruciați. Cursele erau organizate de membrii ai celor patru grupe de cartiere ale orașului, care aveau și funcție de poliție urbană. Luându-și numele după culorile distinctive pe care le purtau, cele patru facțiuni s-au contopit în două, albaștri și verzii. În principiu, asociații organizatorice sportive, facțiunile albaștrilor și verzilor, au căpătat în curând un caracter politic. Conflictele dintre ele au dat loc adeseori la grave dezordini și revolte în care erau antrenate mase largi ale populației. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Cum a fost răscoala Nica, se scrie capa K.A. din 532, când masele populare sub conducerea verzilor, adversarii înalților demnitari abuzivi și ai aristocrației senatoriale, care la rândul lor îi manevrau pe albaștri, au ocupat hipodromul. Mișcarea a fost reprimată sângeros de generalii lui Justinian, Narses și Belizarie. Încheiat notă 2 din rândurile organizatorilor curselor, în paranteză, care își aveau locurile rezervate în dreapta și în stânga lojei imperiale, iar șefilor ei erau invitați la recepțiile oficiale de la curte, închid paranteza, se recrutau unii funcționari ai administrației imperiului. Capitala primului imperiu creștin avea evident și o foarte intensă viață religioasă, reflectată și în monumentele orașului. Un cruciat francez ne informează că în 1204 existau în Constantinopol numai puțin de 500 de biserici. În timpul lui Constantin se construiseră numeroase biserici de tip bazilical, dar cele de mai târziu au adoptat multe alte forme, de cruce greacă în plan poligonal, de bazilici cu cupolă, etc. Transformate, cele mai multe după 1453 în moschei s-au păstrat până în zilele noastre ca tipice opere de arhitectură bizantină. Biserica Stoudios, în paranteză, cea mai veche din secolul 5 închid paranteza, somptoasele biserici reconstruite în secolul 6 de Iustinian, ca Sfânta Sofia în paranteză cu o cupolă înaltă de 35 metri închid paranteza, și sfinții. Sergius se scrie s -E, cu accent ascuțit R-G-I-U-S și Bacus se scrie B-A-C-H-U-S în paranteză de tip bazilical cu cupolă, închid paranteza. Biserica Cora se scrie c o r a din secolul XII, în paranteză azi carie se scrie K-A-R-I-E cu accent ascuțit, jami se scrie D-J-A-M-I, închid paranteza, își mai păstrează splendidele mozaicuri din secolul XII. 14, fiind ultima cadată și, după Sfânta Sofia, cea mai somptuoasă care poate fi admirată. În schimb, nu mai există o altă capodoperă a arhitecturii bizantine, Biserica Sfinții Apostoli, modelul celebrei punct Marco din Veneția. Nu mai există nici Mănăstirea Nouă, care în secolul Nouă a inaugurat tipul clasic de biserică bizantină, cu plan în formă de cruce, cu brațe egale, cu o cupolă centrală pusă pe tambur și alte patru cupole pe unghiurile pătratului. Ceremoniile religioase care se desfășurau în aceste biserici pompa procesiunilor solemne, parada cartegiilor imperiale, liturgia celebrată cu coruri înălțătoare și fum de tămâie, festivitățile cu ocazia încoronărilor și a conciliilor, strălucirea interioarelor decorate cu mozaicuri fresce și icoane, iluminate de zecile de candelabre de argint, bogăția de obiecte liturgice din aur și argint, ornate cu perle, emailuri și pietre prețioase, totul era de un un lux și de un fast extraordinar. Viața religioasă a Bizanțului era apoi dominată și de numeroasele mănăstiri, situate în cartiere liniștite, înconjurate de grădini întinse. Fiecare mănăstire prezenta de fapt un complex de clădiri, locuința egumenului, dormitoarele călugărilor, sări de mese, pivnițe și cămări de alimente, ateliere de lucru, locuințe pentru pelerini, un spital, un azil de bătrâni, o bibliotecă și o școală pentru novici, iar în centrul întregului ansamblu de clădiri, biserica mănăstirii. În viața socială a Bizanțului, mănăstirea înzestrată și cu proprietăți considerabile deținea un rol deosebit de important, exercitând o influență foarte puternică asupra întregii societăți. Constantinopolul era în sfârșit și marele centru de cultură al timpului și nu numai al Bizanțului. Viața intelectuală pulsa puternic în jurul universității, fondată în secolul V și reorganizată în secolul IX, la care veneau să studieze tineri din toate regiunile Imperiului, precum și din alte țări. Profesorii comentau textele poeților și istoricilor antici greci, precum și operele filozofice ale lui Aristotel și Platon. Școala bizantină de drept vestită în timpul domniei lui Justinian a rămas renumită și după reorganizarea sa din secolul XI. În perioada secolelor 9-14, școlile constantinopolitane erau celebre în toată Europa și influența lor binefăcătoare s-a făcut simțită atât asupra culturii arabe cât și a culturii occidentale. Figură pagina 257. Ruinele zidului de încintă a Constantinopolului construit de Teodosius al II-lea Reprezintă o poză Încheiat figură Figură pagina 261 Reprezintă interiorul bisericii Sfinților Sergius și Bacus din Constantinopol Construită de Iustinian între 527-536 Încheiat figură Figură pagina 263 Reprezintă o poză, Hristos între împărații Constantin al ix Monomahul și Zoe, mozaic din biserica Sfânta Sofia, secolul XI. Încheiat figură. Figură, pagina 265. Reprezintă o poză, interiorul bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, în paranteză după un desen de Fosati. Închid paranteza, încheiat figură. Figură pagina 267. Reprezintă o poză. Capitel de marmură ajurat din Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Încheiat figură. Locuința Alimentația îmbrăcămintea. În capitală, la fel ca în celelalte orașe din Imperiu, apăreau firește contraste marcate, atât în ce privește aspectele de viață materială, cât și în nivelul de trai și în modul de viață al bizantinilor, aparținând diferitelor straturi ale societății. Diferențele erau determinate și de condițiile materiale locale și de tradițiile din diverse regiuni ale Imperiului. Informațiile ce ni s-au transmis se referă însă aproape exclusiv la straturile superioare ale societății urbane. La început, casele bizantine imitau somptuoasele case romane, în curând apar și locuințe de tip oriental, case cu două-trei etaje, fațade cu portice construite din rânduri alternate de piatră albă și cărămidă roșie, formând un desen geometric uneori cu marmuri de diferite culori, cu acoperișul în două pante, cu ferestre zăbrelite, cu balcoane și cornișe ornamentate, cu stuc policromat, cu scări exterioare de piatră sau marmură. La parter sau la primul etaj era sala mare de primire, rezervată exclusiv bărbaților. Apartamentul femeilor era separat de al bărbaților. Pavilionul era decorat cu plăci de marmură sau cu mozaic, pereții de asemenea, iar plafonul cu ornamente sculptate în lemn. Unele case aveau și o încăpere destinată încălzitului, prin tuburi de ceramică a întregului interior. Altele aveau lângă bucătărie și un cuptor de pâine. Toate casele aveau latrine. În curțile interioare, foarte spațioase, erau grajdurile, o mică grădină și o fântână. Mobilierul era foarte variat ca forme, mese pătrate sau rectangulare, în paranteză cele rotunde erau somptuos decorate, închid paranteză din lemn uneori incrustat cu ornamente de bronz, fildeș sau argint scaune cu spătar înalt, cu cuverturi de lână sau piei de animale, cu perne colorate, apoi banchete și taburete. În paranteză, începând din secolul X, obiceiul roman de a mânca întins pe o canapea fusese abandonat. Închid paranteza, dulapurile serveau numai pentru cărți. Hainele, lenjeria și obiectele mai de preț, erau ținute în lăzi și cufere de obicei cu încuietori de fier. În timpul zilei, lumina pătrundea prin ferestre înguste care, la o dată mai târzie, aveau geamuri de sticlă. Seara, iluminatul era asigurat de lumânări sau opaițe, în paranteză de regulă din teracotă, închit paranteza, cu ulei de măsline, opaițe care puteau fi și fixate pe candelabre sau pe terapiede în paranteză o formă adoptată și în biserici, închid paranteza. Băi, în locuințe nu existau decât în palate și, eventual, în casele celor mai bogate familii, deși până în secolele șase, 7 bizantinilor, în paranteză, chiar oamenilor bisericii, închid paranteză le plăcea să facă baie uneori chiar de două ori pe zi, dar la terme. Acestea erau organizate, se pare că, în epoca romană, cu felurite încăperi cu apă caldă, rece sau cu aburi și unele chiar cu bazine pentru not. Existau un număr mare, în orașe, în paranteză, chiar și în mănăstiri, de multe ori închid paranteza, și puteau fi ornate cu coloane de marmură, statui și mozaicuri. În schimb, condițiile de locuit ale țăranilor sau ale celor săraci de la orașe erau infinit mai modeste. E suficient să amintim că locuințele acestora aveau în loc de pardoseală pământ pătut, că în loc de paturi oamenii dormeau pe jos, pe saltele umplute cu paie sau cu frunze uscate, că în regiunile septentrionale ale Asiei Mici locul caselor era ținut de colibe din împletituri de nuiele acoperite cu lut sau că în Capadocia se scrie că a p, -P -A, a în paranteză conform al punct Cazdan închid paranteza și grotele serveau drept locuințe. Se pare că, în general, alimentația bizantinilor nu era deloc frugală, dar și capitolul alimentației era bineînțeles în funcție de condițiile economice ale fiecăruia. Bizantinii luau trei mese pe zi, cea de prânz fiind și cea mai copioasă. În casele înstărite se găseau fețe de masă, șervete, boluri cu apă pentru spălat mâinile înainte de masă. Furculița cu doi dinți era cunoscută, dar era folosită numai de aristocrați. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Din Bizanț, furculița a trecut în Italia. De aici, în regiunile de dincolo de Alpi, bizantinii se serveau și de cratițe sau oale cu fundul dublu, în care se introduceau cărbunii aprinși pentru a păstra caldă mâncarea. Încheiat notă 1 Vesela de uz curent, în paranteză mai ales a acestora, închid paranteza, sau pentru diferite ocazii, era de o mare varietate ca forme și ca materiale, din ceramică obișnuită sau vernisată de bronz sau de argint și la palat chiar de aur. Splendide erau piesele din sticlă lucrate în renumite ateliere din Siria. Mesele celor bogați erau foarte copioase. Începeau cu aperitive ouă moi, șuncă, anghinare cu sos alb. Urma pește prăjit cu făină de muștar, sos de nard și coriandru, friptură de rață, de căprioară împănată cu usturoi, ceapă și praz cu multă saramură și pulpă de porc la grătar. La sfârșit desertul, prăjitură din biscuiți cu cremă, mere, struguri... Rodii curmale și migdale Vezi nota 2 Citesc nota 2 Amănunte nu lipsite de umor și de pitoresc privind acest capitol al alimentației și în general al vieții cotidiene se găsesc în paginile scrierilor poetului Teodor Prodromos, în paranteză, secolul XII, închid paranteza, încheiat nota 2 Vinurile aduse din Grecia, în anfore cu interiorul smolit, nu puteau fi băute de occidentalii veniți în Bizanț. La mesele la care erau invitați străini, femeile nu luau parte. Mâncările erau în general foarte picante, pregătite cu tot felul de condimente în cantități mari, piper măcinat, sare, usturoi, oțet, nard, chimion cu Meniul putea fi, după posibilități, foarte bogat și variat, dar și zilele de post, în paranteză, în special din postul mare, închid paranteza, erau foarte riguros respectate, în zilele de post erau interzise brânza și peștele. Pe de altă parte, medicii căutau să tempereze excesele gastronomice, în paranteză publicând calendare care indicau pentru fiecare lună care sunt mâncările prielnice și care cele dăunătoare. Închid ghilimele, în paranteză, l mare punct, brehier, închid paranteza. Îmbrăcămintea era în Bizanț, în paranteză, industria textilă fiind aici mult mai dezvoltată decât în Occident, închid paranteza, mult mai puțin costisitoare decât capitolul alimentației și era atât de rezistentă încât nu are se transmitea de la o generație la alta. În primele secole ale Imperiului era asemănătoare celei a romanilor. Tunica bărbaților lungă și largă era ornamentată cu dungi verticale aplicate din stofă de diferite culori, la fel ca mantia purtată peste tunică. Tunicile femeilor aveau adeseori mânecile brodate, uneori femeile purtau peste tunică un vâl. Tesăturile groase de mătase făceau ca drapajul să fie mai puțin suplu decât al celor de in. Veșmântul cădea mai rigid, pliurile erau drepte, formele corpului nu erau puse în evidență, după cum reiese și din iconografia timpului. Începând din secolul VII, costumul devine mai strâmt și mai aderent pe corp. Bărbații au împrumutat de la barbari obiceiul de a purta pantaloni, mai ales din secolele, 11-12. Peste pantaloni purtau o cămașă, în paranteză chiton, închit paranteza, pe care țăranii și meșteșugarii o aveau în diferite culori. Era lungă până la genunchi, cu mâneci până la cot și strânsă la mijloc cu o cingătoare în paranteză, iar pantalonii strâmți și vârâți în cisme, închid paranteza. Îmbrăcămintea femeilor nu se deosebea prea mult de cea a bărbaților, în paranteză, cel puțin în societatea aristocrată, închit paranteza, cu absența, bineînțeles, a pantalonilor. Se pare că lingerie intimă nu era cunoscută în lumea bizantină și nici lenjeria de pat. Din lumea orientală provenea și atenția deosebită dată de bizantini cu afure și podoabelor capului. Formele și dimensiunile foarte variate ale bonetelor bărbaților, materialul din care erau confecționate, ocaziile la care se purtau culoare și felul în care erau ornate cu mătase, cu broderii, cu perle, cu pietre prețioase, chiar totul era foarte precis reglementat, potrivită rangului funcționarilor sau a demunitarilor respectivi. Portul bărbii și al mustăților necunoscut romanilor, a apărut în lumea bizantină, în paranteză constituind pentru occidentali obiect de deriziune, închid paranteza în secolul VII. De atunci, portul bărbii, îndeoseb, în paranteză, pe care preoții și călugării ortodoxi o cultivă până azi, închid paranteza, a devenit pentru bărbații din Bizanț un semn al demnității, al onoarei și al virtuții, distingându-i imediat de prea numeroșii eu nuci, spâni, în coafura femeilor, predomina moda buclelor lăsate să cadă pe tâmple sau a părului tăiat pe frunte și cu cărare la mijloc. Uneori părul era prins într-o plasă din fire de aur sau de argint, ori ținut pe ceafă cu piepteni mari de fildeș. Parfumurile și fardurile erau foarte mult folosite. În toate epocile istoriei bizantine, era obișnuit portul perucilor, nu numai de către femei, ci și de bărbați. Bijuteriile și ornamentele vestimentare prețioase erau de asemenea mult preferate de ambele sexe. Viața familială Sentimentul familiei și relațiile familiale erau mai intime, mai strânse, mai puternice în lumea bizantină decât fuseseră în lumea romană. Însuși, faptul că bizantinul era mult mai puțin implicat în angrenajul unei vieți sociale și politice active decât era cetățeanul roman, îl menținea mai apropiat și într-un mod mai efectuos de familia sa. La aceasta a contribuit, desigur, cum vom vedea și sensul unor noi formalități matrimoniale inexistente la romani. La nașterea unui copil, astrologii îi făceau horoscopul. După șapte zile de la naștere, copilul era dus la biserică și botezat, în paranteză începând din secolul VI, prin imersiune, apoi prin stropire, închid paranteza. I se dădea numele pe care îl alesese nașul, nu părinții copilului, de obicei numele unui sfânt al unei sărbători, dacă era fetiță sau al unei virtuți. Până la vârsta de șapte sau opt ani, când erau dați la școală, copiii erau educați în familie. Legea stabilise că băieții se puteau căsători de la vârsta de 14 ani, fetele de la 12. Cum alegerea viitorului soț sau viitoarei soții era hotărâtă de părinți, vezi notă 1, aceștia își puteau logodi copiii chiar înainte de a fi împlinit șapte ani. Actul logodnei, care la roman consta într-o simplă promisiune de contractarea căsătoriei, capătă potrivit normelor dreptului bizantin o valoare juridică necunoscută în dreptul roman. Citesc notă 1. O căsătorie celebrată contra voinței părinților sau fără consimțământul lor era nulă și neavenită. Cu toate acestea, ghilimele, ca o reacție contra tradiției despotice a acelui pater familias roman, bizantinii considerau, ceea ce era un lucru rar în evul mediu, că fiilor, la fel ca părinții, au dreptul de a fi respectați ca persoane. Închid ghilimele în paranteză amare.duslir, se scrie d u c -u e l l i -e r închid paranteza încheiat notă 1. Începând din timpul domniei lui Alexios I Comnen, logodna făcută cu binecuvântarea unui preot a fost practic echivalată cu căsătoria. O căsătorie legitimă în Bizanț prevedea încă din evul mediu-timpuriu, când în Occident era suficient consensul matrimonial, celebrarea religioasă în biserică, preotul dădea mirilor binecuvântarea, le punea pe cap coroanele rituale de miri și le schimba inelele de logodnă. Din biserică, mirii erau conduși spre casă de corteciul de nuntași, cu toți îmbrăcați în alb de muzicanți și cântăreți, care cântau mai puțin cântece lumești de nuntă cât cântece religioase. La casa Mirelui avea loc o spățul nupțial, cu un dans ritual, ghilimele, dansul tămâierii, închid ghilimele în jurul preotului care îi tămâia cu cădelnița pe miri. Serbarea se încheia cu o plimbare nocturnă a nuntașilor de-a lungul Străzilor cu Mireasa în frunte urmată de cântăreți și de grupul vesel de comedianți. Apoi, în fața notarului, se întocmeau contractele actele de căsătorie. Preotul nu lua parte. Zestrea Miresei, constând din bunuri mobile și imobile, nu putea fi înstrăinat, înstrăinată de soți, ci era transmisă copiilor lor. Soțul trebuia să facă și el un dar cât mai consistent soției. Cum spuneam, ritualul religios dă da valoare legală actului căsătoriei, dacă unul din soți părăsea în mod nejustificat căminul, era pedepsit cu o amendă severă. Cu toate acestea, divorțurile erau destul de frecvente, pentru că legea admitea o serie întreagă de motive de divorț. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Impotența bărbatului sau sterilitatea femeii, complot împotriva statului pe care el, în paranteză sau ea, închid paranteza, nu l-au denunțat, atentat, nedenunțat de o terță persoană la viața lui, în paranteză sau a ei, închid paranteza, alienare mentală, continuă timp de 3 ani, absență de 5 ani, fără ca el, în paranteză sau ea, închid paranteza, să dea vești. Captivitatea a soțului timp de peste 5 ani, dacă el, în paranteză sau ea închid paranteza, a aderat la o sectă eretică, sodomia soțului, în paranteză, nu însă și a soției, închid paranteză. Ură reciprocă sau injurii grave, dacă ea a petrecut o noapte în afara căminului, în paranteză, dar nu la părinți, închid paranteza, dacă a fost prinsă în flagrant delict de adulter, dacă el trăiește în concubinaș cu o femeie și după două avertismente, în paranteză, din partea soției sau a unei terțe persoane, închid paranteza, nu se corectează, în paranteză, conform Gerard Walter, închid paranteza, încheiat notă 1. Legile bizantine admiteau până în secolul 6 desfacerea căsătoriei prin simplul consimțământ mutual al soților, dar biserica s-a împotrivit de la început și în cele din urmă, poziția bisericii a prevalat, numărul divorțurilor a scăzut atunci considerabil. Din secolul VIII, poligamia a fost categoric interzisă, în paranteză când la Roma era încă posibilă, închid paranteza. Relațiile extramatrimoniale au continuat să fie sancționate foarte sever. Vezi notă 2. Citesc nota 2. În secolul IX, o lege a împăratului Leon al VI-lea prevedea ca ambilor adulteri prinși în flagrant, delict să li se taie nasul. Aceeași pedeapsă era prevăzută pentru soțul dovedit adulterin, soția însă fiind obligată să coabiteze cu el în continuare. Când din același motiv soția suferise această pedeapsă, ea era trimisă la mănăstire, iar soțul își însușea zestrea ei. Dar din secolul XII, ghilimele adulterul și relațiile extramatrimoniale, în paranteză cel puțin în mediul aristocratic, închid paranteza, încep să fie privite cu indulgență, va chiar erau aprobate, iar copiii nelegitimi erau practic recunoscuți la fel ca cei ai soților oficial căsătoriți, închid ghilimele, în paranteză g. Mare, punct, Walter, închid paranteza, încheiat nota 2. De asemenea, cazurile de violentare a fetelor, vezi nota 3. Citesc notă 3. Împărații din secolul VIII s-au arătat relativ indulgenți față de cazurile de viol, dar dacă apoi vinovatul sau familia fetei nu consimțeau să se căsătorească, el era obligat la despăgubiri față de victimă, dacă nu le putea achita, era biciuit, ras în cap și trimis în surgiun. În secolul următor, Vasile I este mult mai sever. Violatorul și complicii lui erau condamnați la moarte, iar bunurile le erau confiscate. Dacă tatăl fetei avusese cunoștință de delict, îl iertase pe seducător și consimțise să-i dea fiica de soție, era deportat. Leon al VI-lea atenuiază vinovatului i se tăia o mână. În paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 3. Sub influența bisericii a fost într ameliorată și poziția socială a femeii, totuși în lumea bizantină mai predominau concepțiile orientale. Femeile nu se puteau bucura de o educație intelectuală, în paranteză decât începând din secolul XII și numai cele din aristocrație, închid paranteza, își duceau viața în apartamentul lor, în gineceu, servite și păzite de eunuci, nu ieșeau din casă, neînsuțite decât foarte rar și totdeauna cu fața acoperită. La ospețe nu puteau la parte nici chiar prințesele imperiale. Funeraliile mai păstrau încă obiceiuri păgâne. Bocitoarele de profesie cântau și recitau cânturi funebre înainte de înmormântare. Asistența era chemată să-i dea mortului ultima sărutare, iar în Siria și în Armenia continua să fie jertfiți pe morminte berbec și tauri. La împlinirea a trei zile, apoi a nouă și în fine a patruzeci de zile de la înmormântare se făceau rugăciuni, se dădeau pomeni și se organizau o spețe în memoria defunctului. Decedații din familiile bogate erau înmormântați în sarcofage de piatră, de marmură sau de porfir, de obicei frumos sculptate. Împăratul, familia și în altele personaje erau înmormântate în biserici în morminte impunătoare. Dar și pe mormintele mai modeste se ridicau stele de piatră sau de marmură.